Ongi etorri. Ongi etorri, Suri, mankisunerata. Misker. Orduan, jintzira, tiapetatik itzulia dira, eh, horion hilabete batan e, iraganik bon, e, askapenarekin abiatu zinen, mo lenik chepas piskabat laburski balimada ere aurkeztun algi nuke, abietu baino lehen. Eh, da Mexikoko e, eskualde bat. Guatemala ondoan, beraz, eh uh, mm -hmm. e, da Lujalde Bizki za, uh, Zabala. eh sawala. Bai. Eta um, badira indigene populu hainitz. Mm -hmm. Eta han anego dira zapatistak eta za berazara. Mm han -hmm. fiskatso shortu senen uh, zapatisten hautsa. Mm -hmm. Beraz, Mexikoren peko dira, eh, txapaseko populu desberdin horiek. Eh, nolako herriak dira, herritipi batzu, nolakoak dira, Xuxena? Bai, beraz, uh, bat dira herriainiz eh, eta, desberdinak dira, dira, bat dira, ez uh, dakitzen uh -huh. um, bat komunitade, baina, batzuek bizi dira ojanean, batzuek, batzuek, uh, uh, men dietan eta, Horaiko borroka eh, txapazen, nolako da? Zeren kontra edo zeren alde borrokatzen dira, hango jendiaka. E, borrokatzen dira be, go, gobernoaren kontra eta ere bai beren lujaren alde laborantza eta beren lujaren behezkuratzeko. Hendietxe behi beraz, zer egin duzile emiziko egunean hatelduta? Joengira San Cristobalera, hanbaginaren kontaktu bat, Uh, Loegiteko, eta han badute oberz bezalako toki bat, eta han miltzen dira munduko militante guziak. Uh, Berazek ongira oberzuntan uh, denbora ausuan, eta han ezagutu ditugu jende hainitz munduko militante hainitz, eta ondotik, horiek kontaktuan dira fraibarekin, Fra, fraibar da Um, indigenen aldeko giza eskubide zentxo bat. Uh -huh. Eta sustengatzen gatzen intuzez abatzisten eta eta indigenen populoak. Uh -huh. Eta gero, normalki, hasi behar ginen formakuntza bat uh, laurun bat batez, baina uh, azien finaren tipoa gure ikusteraz, uh, oberz, uh, untara. Uh -huh. uh, Zenta uh, egoera biziki lagia. Eta jambar um, ginen uh, begirale gisa uh, familia batekin ekin, beren lucha bereskuratzeko. Horein historia, bimila eta malaueko abenduaren lauan, mm -hmm. eto giziren uh, beren etxera uh, pri, hori da parti, partido politiko bat, priko kide batzu, uh, ahamat batzu ekin, eta bon, eh uh, hartu zuten uh, familia mundako ait eta eta gerozik eh uh, desakertu sen eta berantako uh, aurkitu zuten uh, aitatziren uh, beso bat ondo kolegi batean eh uh, beraz irabaki uh, dugu fa irabaki dute beren uh, etzira berriz joaitea eta beraz gu uh, Jongira horiekik Ja. Et haan, ser, haan, et duzue, se, se eta han, zer, lanean eta parte hartu duzu ez, ze egin duzie familiartan? Bai, behizkat etxak konpondu, garbitu, bela jamoztu, behizkat denetaik. Fai, bizidira, bizidira estresarekin, belduxarekin, eta hor, bazen argizku bat, behiz den bi, lehenazen pristak horiek behiz etortzea, edo beste bat hauzoak. Ah. Zain Eh, argi batzean, o hartu gira, feit, eh, eh, gobernuak moztu utela egiko ura, eta hori zen eh, gobernuko teknika bat, piskat sortzeko problem bat hau artean. Eta hola... Fe... Gerla izaiteko, bia hau zuen Beraz, beldu jaikin piskat egontziste, hande, hor? Oh. Bai, beraz, egun eh, Beti egiten zen bat edo bi begiratzen eta besteak lanean. Eta grau ere bai gauean, bazirean uh, txandak, uh, atseko amekontati goizeko seiak arte. Beraz, uh, ara egon zaintzen bizkat uh, hmm. kanpoan auzarekin. Eta um, eta beraz pastu ditugu bost egun eta beraz bost gau. Eta bai, egora edo me, bizinen Belduja est gesarekin zda... Ejan nahi baita etorzen alt ziren noiz nahi, Oile. eta zuek bazinuten manera gero eskapatzeko ihe egiteko edo. Bai, gure etxeen gibelean bazen bide bat edo Ez du ikusi baina zen hoan batean. eta bat? ah, mm -hmm. ziren beita behoi minuta joiteko beste egi batera eta haan bazen etxe bat uh, be, beste etxe bat uh, eskat uh, godetzeko.. Mm -hmm. Bon, bostegun, bost gau, luze izan da, fera? Bai, bizikin luzea, irrizen <laughs> bi haste. Beno, bai. bizki, fea esperientza bizki polita izan da, eta bizki kontengira. Bai, eta pentsatzeko da, barnetik ikusi duzula, ango jendeak sebiziduen. Bai, eta gu egiten justu bostegun, eta horiak biz egiten ziren, ez dakit, ama Fede bostegun, edo bai. nem gehiok. Bon, eta gero, landa, zer noaz joan zinezten? Beraz, gero joan gira beste komuniade batera. Horzen uh, zapatzisten komuniade bat. Mm -hmm. uh, deitzen dena La Realidad. Eta beraz... Komunitatea nola antolatua da, uh, anje? Beraz... E, um, ebe... Piskat e, bengo egibatean bezala, adibidez... Uh, bada... Erdia, beraz, plaza edo bilgune batekin, bai. eta han biltzen dira egiko kont kontseilariak. Uh -huh. Eta gero inguruan bizitira best, eh, komunidadeko beste familiak, eta diudez, eh, edo zer egiteko, behar dutek alegin baimena, eh, karakolari. Eh, fe, Karakola egana eta egiko kontseiluari edo. Egiko eh? kontseiloari, bai. ah, Juntuari edo... Juntu de... Augun, bara, hai, bai. buen, ados, ados. ados. Eta kontseilu oktan, nor dira? Nola, nola utatiak dira kontseilari horiek? Uh, zapatistak dira, dira egiko jendeak. Uh -huh. Eta itzultzen dira, uste dut, uh, iru uktez edo... Iru uktetak edo? uste dut, bai. Aldatzen dira. E, Uztu dut, ez dakit egan duzun, baina zazpi emazte eta zazpi egizun? Bai, kontseiloan... Kontseiloan... Bai, ala egiten albalimara, bai. bai. Uh, biltzen dira zazpi emaztez eta zazpi gizon. Ah. Beti, bada... pareki zuna. Pare, bai, hori da. Ah. Hala, beraz, jontzin ezten, eta gero? Eta gero, beraz, egongira, eremu uh, batean, fe, ez duen dere txo ateratzea oztik, uh, beraz, uh, gure lanazen, be, obstex bat horre, ere bai, be, gire Eta bainan, biziki jankila zenetzen gauzanik pasten justu pastutia e, militarak goiz batez, baino hmm. besti gabefe, ez, ez dute provokatu edo ez dute deus egin. Hmm. Hmm. Zapatistak berak ikusi dituzu? Fengerriljeruak ikusi dituzu? E, um, Komunitatean ikusi ditugu bainoan ujunetik, ez joan diretsu joitea beren ganat, gero, Baziren, gure akampamendoan, baziren biak duradun, Eta horiekin egon gira, galderak pausatzeko, eta... eta mm. era. Lujaren defendiatzalea hundiak direla, zapatistak, izkuntza, zertan da, han? Txapazen, eh, eh, badira izkuntza initz, eh, eta ukentzun itugu txapazen, eh, Zeltal zoti eta tojolabal. Mm. Olek dira, zeltal eta zoti, horiek dira. Gehienig ge, ge, mintzatzen? Bai, mintzatzen direnak eta tojolabal aida galtzen, eta justu ezagutu du tipo bat iskuntsa horrekin, bai hor gutxi. Ah. Eh, eh, beraz pentsatzen dut gehienig mintzatu den dela espainola. Me, eh, nolaz ez dute beren erriko eh, eh, edo amaizkuntzaren defen txarako gauzak egiten da? Amaizkuntzarekin eh, bat dira arrazoak audez da arraztizmo iturri eh, bat komunidadean arte, artean. Hai. Beraz eh, gazteak ez dute ikasinai eta orai eh, ari dira antolatzen kurtsuak, kanpoko jende entzatik, ezteko zelta altzu, zile edo, eztek, izkuntzak. Mm. Baina han ez dute sobera erabiltzen, eta ez dute ikasina. Eta Hispaniola biziki, biziki presentea prexente, da. Mm. Eta, ari bideaz, e, menperatu gabe, ez zinduzula egin beraz, fe, horiek uste dute, ez duela balio ikastea, olako hizkuntza bat, nahi agute ikasi espanolak, ero atxamaiteko lan bat, eta. Badua, denbora haintzina, engeetxe behi, baginuke hainitz gauza aipatzeko elgarrikin, ez dakit, gauza berezi batzu, bizi izan dituzunan, bon, hainitzek ezagutzen zaituztenak, ha, ikusi dute ere meaturik jintzide lantik, sofritu zu, janariaren aldetik, uraren aldetik? Be, hainitzan ziren jaten haragirik, zinta, bo, Eh, Meziketoan errausten altzen, baina baziren uliak, estakujak ondoan, eta bon. Hara. No, eta fritu eta barat, baratekari hainitz. Eta ez dute urik edaten, edo gutxi edaten dute ge gehen edaten dutena, da Coca-Cola. Eta ura baino Mezikagoa da. Eh, jongira biztatzera egi bat, eh, San Juan Chamula. Eta han bada elitza bizkifamatua eta egon gira gazte bat hitz egiten, eta hori egaiten zuen. Han fet, lehen eh, edatentzuten pos alkoola eta aktorekin egin aden alkoola bat, xartzeko komunikazioan jienkoekin eta hori guztia. Eta hori duela urte batzu, hori ba, ezkatu dute coca Hori hmm. bizkat, behar hitu nuz da eh, Kankunen adibidez, Coca-Cola ari da, erosten uh, uh, isla bat edo privatizatzeko, eta bon, fruskeri bat da. Mm. Uh, beste gauza bat, ere bai, uh, zapatisten komunitatean, komunitateetan, ezin uh, dela alkolarik uh, edan, eta beraz galegin dut zendako, eta en fet, uh, ben, nik uste noen, uste noen, zela gobernoaren teknika bat zelako Eh, alkola ezatzea komuneadetan, Ola Mozkok zen ziren eta heezagu eh, zen eskat arrazoak eh, sorttzea edo eh, paper batzu izen, pa, izen petararazztea edo, mm. edo ez dakizer. Ostenen hogatik zela be eh, galegin dut zapatista bati etajan ditjan dit emateak zutela debekatu alkola zen gizoneek ematen duzala alkola hasten dira jotzen asttea, Beraz, horretako, uh, emazteak erabaki dute, peskat, ilegalizatzea e, e, e, e, e, e, e, e edo debekatzea. Beraz, alkolarik ezta da edaten, komodidade horietan? Ez. Ara. Droga tic, eta alkola debekatuada. Debekatuada eta, juri, zapatisten, uh, zuk erraiten duzun, herriko kontsailu horietan, erabakia izan da. Bai, hori da. Ados. Eh, beste gauzarik ere, argitu zaituena? E, baik korupsio ez dago inbeste ikusi baino ezagutu en historia init e, adibidez eh eh e, poliziaren ganik e, agestatxa bazira debola eta bali mausu araso bat zure autoan eh certement mausu billetet va sous les permissions ta maiten badio sun eh polisiari e, ba patern sous les sous les problèmes B因ina hau, leiz dela Hala, onbeste gauza, bo, balita izkainiz gauza, aipatzeko hori talaziko dugu entzulek eta naden badirela askapenako webgunean uh, zuek uh, eginako kronikak, aipaldiak, uh, beraz uh, jakin nahi duenak egei eusot, pentsatzeko edere gau aldi zonbaitzu ere prestatuko dituzuela, horren uh, inguruan uh, askapenarekin joan zineztenen uh, artean eta? Bai eginen dugu uh, antolatuko ditugu itzaldiak, Nola itzultzen zira, zo, uh, kambiaturik, nola kopi daibatetaika? Ebe bai pixka bat. Uh, Oartzeniz uh, hemen bizikion, fe, bizikion txabizik girela, adibidez, eta tenaldu gula ura jobinetatik adibidez, eta hori ez dugu... Fe, ez gira oartzen, fe, eh. da animaleko xantza bat, eta... Ba, handi, e, balitaik ono hain egiteko esker mila hori guztiak kondatuik e, behar ba, beraz horreitaziko dugu zinez, askapenaren webgunea nola, nola daitzen da, zer egin behar da? Eh, askapena.org. eta informazio guztiak eta ara. Eusker handi? Da ustaz, eusker zurik.